Wa kulle muhdetetin bida'a Wa kulle bida'atin dolale Wa kulle dolale'tin finnar Me emrën e Allahu të gjithë më shirëshmet më shirësit Allahu në gjëllë gjelalu Zodin e vetëm të vërtejt e falëndrojnë Vetëm për ti në dimë dhe falën përkojnë Allahu në gjëllë gjelalu I lute mi që të naroj prej skeqës E cila nuk është gjëtjetë Vëtëm se pasoj e vetëve dhe e veprave tona Cilin ndoj që Allahu në gjëllë gjelalu U zonë në luk dhe cili doshë devion udhën e drejtë nuk, drejt, nuk mund të adhurojë në të drejtën askush tjetër përveç Zotit Xhallalul, Gjell dëshmoj dhe, dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet, dëshmoj dhe, dhe deklaroj se Muhamedi alejhi salatu vesselam ishte rob i Zotit dhe i dërguari i Tij, pashë mshira, mirësitë dhe bekimet e të mallitur Zotut erdhsin mbi të Zotu bita, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën ti, e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa ta'ala në drejtohet muslimanëve në Kur'an kur thot: "O ajo që keni besuar, friksoni e Zotit dhe sa vdekja mos u gjej vetëm se duke qenë musliman". Gjithashtu i Madhi Zot xhallaxalahu Gjell nëpërmjet Kur'anit apelon mbar njerëzimin kur thot: "O njerëz, friksoni e Zotit i cili ju krijoi ju vepër një vetë të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij dhe prej këtyre të dy bashk i Madhi Zot xhallaxaluhu Gjell krijoi shumë burra dhe gra". Freqsojeni Allahut me emrin e cilet përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore me disjush, e dijeni mirë se Zoti është mbi ummikyrës. Gjithashtu i madhi Zot Xhallal Xelalu na drejtohet neve muslimanëve kur thot: O ju që jeni besuar, freqsojeni Allahut dhe flisni mirë dhe drejt, nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Zoti do t'ua falë gjunahet e do t'ju mësoni vazhdimisht bëni vepra të mira, kur si bindet Allahu do të dërgouari te ti Muhammedit sallallahu alejhi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë. Lëmë të rrinë e kësa i bote dhe lëmë të rrinë e bote së tjetër. E në vijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të madhjit Zotë në Koranë në famëllartë, s'ka dyshim se orientimi më i mirë për mbarë njërzimin, është orientimi që skjitsoj me jetën dhe me veprën e ti Muhammed Mustafa s.a.s. Ska dyshim gjithashtu se punët më të kësia në sajesat në fejnë e Zotët, bidatet, Gjdo bitat është humbje Dhe gjdo humbje përfundon në zjarri në gjehenemit Allahu gjëndre gjelar në më mërmet më e ti të bukur Dhe në atributet e ti të lartajnutem Që të nëruaj neve dhe gjithë besimtarët Dhe besimtarët nga zjarri i gjehenemit Njëriju Ka dy momente Kur do të atakoj Zotin e ti Subhanu humot e Aga Momenti i parë është takimi me Zotin që gjithse cilit për nësh i jepet mundësia për të takuar Allahun në namazin e ti. Dhe takimi i dytë, është ta i takimi për cilin është përfolur shumë këto dit, dhe është folur shumë, dhe është diskutuar shumë mes njerëzve që e pranojnë dhe të tjerve që thonë Se kjo nuk mund tjet e vërtet Allah më të gjelaru në kuranën famëllart Disa her Në kuran Betohet Për takimin e dyt Pra atë që do të ndodhe Kër shkatrohet gjithka Më shumë Se qindra her Për mendet bota tjetër Për mendet kiameti Për mendet rinjallja përmendet dalja përpara Zotit, përmendet peshorja, përmendet shefaati, përmendet ura e siratit dhe përmenden gjëra dhe detaje, detaje që kanë të bëjnë me botën tjetër, me ditën e kıyametit, me ditën e ringjalljes, detaje që kanë të bëjnë me xhenetin dhe detaje që kanë të bëjnë me xhehenemin, sepse nëse do të edukosh dika, ato në dëmë ta edukosh dikë, atë edukon nëpërmjet dy mënyrave. Të njohësh me Allahun xhenna xhelaluhu, se kush është Zoti që adhuron? dhe mënyra e dytë ta njohësht me takimin me Allahun Gjellë Gjeralu që do të thotë se ka një dit ku gjithë shka do të shkatrohet dhe do të prishet dhe mbasë kësaj nuk mbaron që ështëja me kash do të ketë një moment tjetër ku gjithë njerëzit dhe gjinët dhe kafshet dhe me lajket do të dalën për parat madhë Gjellë Gjeralu Kështë diskutimi që është bërë lartë e poshtë Se në 21 dhjetor do të ket, do të prishet, do të shkatrohet gjithçka, është një është një diskutim i shtër, i pa vlerë. Sepse Zoti xhallaxhalu Gjell i drejtohet Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam Kur'an dhe i thotë: "Yes'alunuka anha ka'annaka hafiun anha. Yes'alunuka ka'annaka hafiun anha. Qul 'ilmha inda Rabbi" La ju gjelli ha li wakti ha illa hu Të pjusin ty o Muhammed sallallahu aleyhi sallam Hëh, kur do të ndodhë kja meti? Thuaj, dia se kur do të ndodhë është prej qështive të zotit tim dhe nuk do të jazbulojë Nuk do t'ja zbuloi, laju gjelli ha li wakti ha illa hu. Nuk do t'ja zbuloi dhe nuk e dim se gërë të të ndohë asë kusht tjetër përveç ati, përveç Allahut gjellet gjellaruhu. Mirë po këtë diskutim, ka qenë interesant, sepse ka pas për njëzë që nuk besojnë fare, se kjo bod do të shkatrohetë. Zë kujtojm se jetojnë për jetësi, dhe njëri u në përjetësi. Dhe njeriu në natyrën e tij i ktill është kujton se do të jetojë përgjithmonë. Ndërkohë që kur shahar rreth rrotull, është çudi e madhe dhe bëhet lajm media kur gjetni një njerëz që është 100 vjeç apo 200 vjeç. 200 nuk ka, po them 120 apo 124 apo 148, siç është rastin e një sudanese. Njerëzit çuditen, pse çuditen? Sepse nuk është normale. Dhe njeriu harron se normalia dhe mesatarja është mes 60-ës dhe 70-ës. Dhe njeriu kujton se në këtë botë do të jetojë përjetësisht dhe harron se do të vinë një moment kur gjithçka shka do të shkatërrohet. Po ti pse më jesh me atë shkatrimin e madh? Ndërkohë që do të ketë një shkatrim tjetër për njeriu. Është shkatrimi i jetës së tij. Është jeta e tij një ditë do të marrë fund. Çfarë duhet me atë të madhën? Ti çfarë ke përgatitur për vdekjen tënde? Si do të dalësh për para Zotit Gjellë Gjellaruhu? Kiameti është një e vërtet të cili nuk e ma olas një musliman dhe një muslimane. Për kiametin Zotit ka folër shumë kuranë, për detajet e botës tjetër Zotit ka folër shumë kuranë, mire po se kur dhe të ndodhë, a in muhajnë dhe rabbi. Qështja është e këzotimë, Një ditë erdhi Xhibrili alayhisalatu wassalam tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i bëri disa pyetje. Dhe njëra prej pyetjeve ishte: "Ja Muhammed, meta as-sa'a? O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më lajmëro dhe më njofto se kur do të bëhet Kiameti?" I përgjigjet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Melmesulu anha bi'a'lama min as-sa'ili." A i që pyëtet është njësoj si a i që po pyët në lidhe me këtë qështje Pra nëse ti e i pa ditur dhe ignorant në lidhe me se kur dhe të ndodhi kiameti Edhe unë që po pyëtem jam ignorant në lidhe me këtë qështje Kalefe Akbirnja në Maratiha i tha Gjibrilja a.s. Me lajmro pra se kur dhe të ndodhi në shenjat të cilat e para lajmrojnë kiametin Kështë që të këne muslimanët nuk ka panik, asë nuk ka pëse të ketë panik Sepse ne besojm se Kiameti nuk do të bëhet pa u plotësuar shenjat para lajmuesse të Kiametit. Dhe këto shenja para lajmuesse të Kiametit ndahen në dy kategori të mëdha. Shenjat e vogla, të cilat akoma nuk kanë mbaruar. Dhe pastaj vijnë shenjat e mëdha, të cilat akoma nuk kanë filluar. Dhe pas taj do të bëhet kja meti, premtimi i Zotit Gjellë Gjellalu hu dhe shkojnë vend, elhaqa, melhaqa, o ma edrake melhaqa. E vërteta dhe premtimi i Zotit do të ndodhë pa dëshim, thot Zotit Gjellë Gjellalu hu në Kur'anin famelart. Elkarja, melkarja, o ma edrake melkarja, kur të do të ndodhë shpërthimi dhe shkatrimi i madhë, Adit njerëzit do të dalim për para Zotët Gjellë Gjellalu. Kështë gje nuk është në interes të muslimanit të argjoj kohën dhe energjit me të tila diskutime, sepse këto diskutime i ka mbyllë Zotët Gjellë Gjellalu për para 5 me të shekuish në Kuranën Famëllar. Atëherë, ne qëfarë duhet më ndojmë? Gjithë shërështë e njeri ju duhet më ndoj se si do të dalim për para të madhët Zotët Gjellë Gjellalu. Qëfar do të i thejmë të madhët zotë? Qëfar do të i tregojmë të madhët zotë? Sahabiu i ndërruar Abdullah ibn Ugo Mejri radiallahu ta'alan hu thot se i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallam ka thëmë La jezula qadema abdin johme l'qiyameti hatta jus alam arba'a Askush nuk do të lëvizi nga toka e mahsherit, nga dita, nga vendi ku do të bëhet dita e gjykimit, askush nuk ka bërë të luajtur pa u pyetur për katër gjëra. U janë këto katër pyetje. An umri fi ma afna? Për jetën e ti, si e shpenzoj? Jeta është një dhuratë prej Zotit, që jepët vetëm njëherë dhe s'ka mund si tjetër të dytë. është një shansë që jepët gjithë e cilit vetëm njëherë. Kër e qortuan, njërën për i burrave të moqëm i thamë, po ti pse e ke markë punën me kaqë serëzitet, pse e kaqë i përkushtuar. Sa me ndova një dite dhe thashme vete, si kur zotit më fusin gjehenem, A do të kemë më mundësijum tjetër Përshpëtru nga zari gjenemi përshkun gjenet E mbasi nuk gjeta përgjigje A të erë thash Me që zotim ka dhënë vetëm një mundësi Për të shfutzuar Dhe kërë është jetaj ime në këtë bot Thash Do të mundohem disi E rëndësishme është që të fitoj kënajsin e zotit E rëndësishme është që të fitoj për jetësin Në gjenetet e zotit gjenetet e zotit Po si do të Sot Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, ma minkum min ahadin illa wasiykallmuhu rabbuhu, leysa baynahu wa baynahu turjuman. Nuk ka njer i prej njerve besimtar. Vetëm se do të ri përpara Zotit më dhan llogari. Si do të ndodhë kjo po? Sot Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, Zoti do të flasi, njeriu do ta dëgjoj dhe njeriu do të përgjigjet. Feja doa unë alejhi sitarahu E Zotit gjëllë gjelalu besintarit Mes ti dhe besintarit Vëndos një perde Në mënyrë që njerëzit e tjerë që prezentojnë Ditë në gjukimit Mos të dëshmojnë Mos të dëgjënë Se që franë do dhe mes robit dhe Zotit ti Feja kuru e i rabbi A tëtë kuru jo mën kultë të këdha A tëtë kuru jo mën faal të këdha Fe ju dhe kuru hu bisaga i dhunum Do t'i thotë o robim, a e ma në mendat ditë kërë ke thënë kështu, a e ma mendat ditë kërë keve puar kështu, dhe i përmendë Zotët gjellegjelaru disa gjera dvogla. Në ato momente njëri ju me ndonë mos, nëse Zotët përmendë këto dvogla tani dhe përmë kërkon loari për këto gjera dvogla, vaj hali dhe me det për mu se që dhe të ndonë, kur që filloj Zotët në pysi për më katët të më dhamë e njëri u ashtu i, i tronditur duke i pranuar më katë dhe gjunahët në tërparat madhë i Zotë Gjellë Gjellalu pretë se qartë do t'i thotë Zotë i Gjellë Gjellalu në ato momente Zotë i gjithësis i gjithë mëshirëshme i mëshiruesi i dhimë shurë dhe i dashurë i me besimtarët i drejtojët robit të ti dhe i thotë o robim unë e di shumë mirë se qëfar përmëndon ti në këta momente Po unë jam a i, që t'i kam buluar dhe t'i kam fshehur më katët në atë bot, e si kanë dit njërzit. Dhe unë do t'i fshehë t'i sot, ngrijet perdja dhe i thua të shkose robim është për banorve gjenetit. Allah unë a falë dhe në më shiroft. Një ju do t'mendoj, pikrish për këtë moment, a do t'i minë e valën, Prej aty në njërëzë që të zotit do t'ju thot, shkoni se ju kanë falë, Allahun a bofë për këtë në njërëzë. A më mos harëm se mundodhe dhe di shka tjetër. Lusë Allahun që asë njëri për i nëshë, mos tjetë për këtë në njërëzë. E lusëm zotit gjëllë e gjëllalu që një falë besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë për ty e dhe ata që kanë ndruar jetë. Pyetja e dytë do tjetë për i njën si e ti O anë shëbabihi, fima e blahë, për rinin e ti si e ka shudzuar. Po mirë ku është dalimi, kur da pysë zotin njëju për jetën e ti, si e ka hargjuar dhe për rinin si e ka shudzuar. Ku është dalimi? Kanë thënë sepse rininja është koha më mire për kushtimit. E nëse njëju kalon pleqëri i pastaj, normalisht që detyrimet, oblikimet, bjenë nuk janë si në koha në rinistit. Nëse dikush do të fitohi shumë të ekzoti i gjithësis Si që fitohin kër është i ri Aktiv, i gjall, i shnetëshëm Nuk më da fitohi në një ko tjetër Për këta është të i botë pyrëtja parë për jetën e ti Dhe pyrëtja e dytë për rinin e ti O anë mali hi Kejfe i këte sebe hun O ejnë ma anëfaka hun Dhe do të pyrëtet për pasurim Si e ka fituar? Dy pyetje. Si e ka fituar? Po cilën pasuri? Pasurin e gjithë jetës. Allahu Akbar. Si e ka fituar është pyetja e parë. A e ka fituar me halal, me djersën e tij, të merituar apo diçka tjetër? Dhe më një herë më pas sa vjen pyetja e dytë. Si e ke hargjuar dhe shpenzuar këtë pasurisit ka dhënë Zotë Gjellë Gjellarën? Pra situatën nuk është e letë. Trektarët, biznesmenet, shëqërit aksionere apo jo aksionere, e din shumë mirë se shdo të thot data 14 djetorë. Do t'i bëjnë lëgarit, do t'i mbjullin gjëra, do t'i bëjnë se pështë dhe a fati i fundit. E din shdo t'ot dhvi kontroli, për jetim, anti dhe depresionin, po kërti esh për parat madhët, zot gjellë dhe gjelanë. Qfar do t'i thejmë dhe si do t'i thejmë? E mos harrojmë se kjo është një për e pyetjive që njëri ju do t'i bëhet dhe s'ka për t'lujt njëri nga vej një dit në gjykimit pa mbaru pun me këto qështje. Dhe do t'i e pyetja e katërt, që do t'i bëhet gjithse cilit për nëshë, Përshëndetin e tij. Si e ka shfuqzuar? Sepse njeriu që është i smur është i arsyteturun tek Zoti i gjithësisë. Namazet mund të bashkojë. Sunnetet mund mos i fali. Ramazanin mund mos e haxherojë e të tjera toleranca dhe lehtësime që ka sjell si Islami. Amba kur që, i jesh i ndetsëm, çfarë do të thuash Zotit Xhallaxjalal? Muhamedi sasim në një hadith tjetër thotë: "Një nimet tani, mağbūnun fehima kثیرun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dhe mirësitë e Zotit, njerëzit janë të mashtruar në to, nuk i kuptojnë se si si u si si ikën prej dorë. Shëndeti dhe koha e lirë. Për të arshtu e dhe Muhamedi Sausen orienton duke thënë, e gëtenim këmësen këmële këmësin, shrytzo pës gjëra që t'i ka thënë zoti për parëse të ndodhin pës gjëra të tjera, shëbabe ke këmële herëmik shrytzo rinin për parëse të dvi pleqëria, seha teke këmële marodhik shëndetin për parëse të dvi smundja, ghinake këmële fakrik pasurin për parëse mund të ndodhë që të bësh i varfër, Faraq-ka qabl shoklik. Ka ani lir perpara se ta angazhohesh. Hayateka qabl mautik, jetën perpara se te vdesje. Dita e gjykimit nuk esht thjesht shkatrimi i ksa botes dhe mbaron gjithcka. Tishte se dita e gjykimit do te ishte nje shkatrim dhe më barim, do t'ishtë mrekulli, do t'ishtë mirështi e madhe. Po jo për Zotin, që s'ka Zotitë të përveçti. Gjithë problemi do t'filoj në basit shkatrohet gjithë shka. Allah në gjellë gjelalu në fundin e surës e lëmu minun, i drejtohet besimtarve duke ju thënë dhe jo besimtarve. Efe hasibë tëmë, enëma, khalaknakum abëtha, wa annakum ilayna la turjaun fata'ala allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabb al-arsh al-karim a mosvall menduat apo kujtuat se ju ka krijuar zoti kot e dlirsuar esht allahu se te boi puni koti patmeta esht allahu se te boi gjera koti Nëse ndo njëri për neshë do t'i thuaj për një pun që e bënë e ke po kotë, s'pas ka dalgjë, do t'mërzitej, dhe do t'i vinte i natë. Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk bënë asë gjë kotë. A mozval mendua që ju kryuam kotë? A mendoni se një dit tek ne nuk do t'ktheheni? Po ka njërë që kështu me ndërënë? Kushe ka pa, kush është kështu i për e ndejë? Kushe e ndejë për e ndejë që të nga tregojë? Nga ka thënë Zotëi, Allahun Gjellë Gjelanu, aji nga ka thënë. Ai që e kryoj njëri unë erë në parë, është një përtu qishën të arikryojë për sëri. Ai që kryojë qiej dhe tokën, ai që kryojë djelën dhe hanën, ai që kryojë universin dhe gjithë shka kanë nuk të univers, është një përtu qishë Sepse e është absolub Asgjën nuk ndalët për para ti I nëma e mërgu I dha hara dhe shëjën E një kule lëhën kunfe e kun Punët e zotit janë të atila Se që nësa e donë të bëjt I shka mjafton të i thët bëhu Dhe është bërë pa diskutim Ky është zotit dhe fëqia të madhët zot Sepse e është zot E duke qenë zot është absolub Absolut në dijen e tij, absolut në fuqinë e tij, absolut në pushtetin e tij, absolut në vullnetin e tij, absolut në dëgjimin e tij, absolut në shikimin e tij, absolut në miksyrën e tij. Së çndron gjë e përpara tij. E gjithë çështja është që ne të përgatitemi, se do të ndodhë mbas shkatrimit të madh, i cili padyshim që nuk do të jetë në 21 ditë orë. Sa data dhe historitë të tila kanë kalun njerëzit, e do të kalojnë. Do të kalojnë njësit një dhe tori, do të tuet 4 prilli. Do të kalojnë 4 prilli, do të vi 16 të tori. E këtë i gjonën e tjere tjere, budalën u lëqe dhe prala me ok. Në për të njëri, qërë është një dhe tori, të është kalinë Leninë me si një dhe tori. Edhe kemi një vend, të është në të ranë që i thonë një dhe në Zotën Gjellë Gjellaruhu, me emat e ti të bukur, dhe me atributet e ti të larta, që na të nabëj për muslumanve të vëvendshëm, që përgatitën, për atë që të të ndollë në basë shkatrimit të më. mëllë. O Allah, o Zotë i gjithësis, ne të lutëm i ty duke dëshmuar, se nuk ka Zotë tjetëri cili me i tonë në dhurimër përveçteje, se kiameti është hak, Do të ndodhë me të vërtet Dhe rinjallëja është hak Dhe do të ndodhë me të vërtet O Zot Na e letësot ditën kërë do të dalim për para të e Rabbena Innena samirna Munadien junadili iman En aminu bi rabbi Kum fa amanna Rabbena fa gëfirlena dhunubena O kef firamna sijiatina O ta ofëna mal ebrar O Allah o Zot Ne e dëgjuam sirësin tënë Që ifton të njerëzit me besim Besoni në Allah Unë si Zotën të vetën të vërtet O Allah, ne e dëshmuam Dhe e pranuam Sirjen e ti Dhe besuam se ti e Zotë i vetën i vërtet Pra ndaj o Zotë në falë neve O Allah në më shëron O Zotë në e mërë shpirtin Ashtu si shdo të jamarësh Robët të tu të mirë dhe të dashur E kullu kovli hadha وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كُلِ الذَّنبِ فَاَسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله الحمد لله Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu wa ala amdihi wa rasulihi lëdhi stafa wa ala alihi wa sahbihi wa mënu ala emma baan farëndrojmë Allahum gjëllë gjëlanu mjërësit dhe bekimet e Zotit që ufshin më të dashurin e ti dhe të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhu sallem dhe më gjitha ta besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasën rrugën që i skjithoj dhe i në ditën e gjykimin. Njerëzit ndonjëherë angazhohen me gjëra pa rëndësi, ndaj gjërave që janë shumë të rëndësishme. Dhe kjo është një mënyrë që drejthi i shejtanit mallkuar djalli përdor për të lutuar njerëzit nga më e rëndësishmja në gjërat që nuk kanë aspak të rëndësishme, jo të rëndësishme, pa po aspak të rëndësishme. Vlejzër besimtarë dhe motra besimtarë. Janë disa pyetje në botën tjetër që janë të pa diskutuashme. Për shembul, një prej pyetjeve që do tjetë dhe pyetja e parë, do tjetë pyetja për namazin. A uvalu, ma ju hase bu alejhin abdu ja umel qiamet i salat. Fëin salahat, salahal amalu kulluhu. Muhamedi sallallahu alaihi sallam thot, gjëja e parë për cilën do të pyetet njëriu në botën tjetër është namazi i ti. Nëse punët me namazin do të shkojnë mirë, a thërëzotit gjëllegjelalu me mëshirën e ti do të tolerojnë ndaj robit e ti për gjithë punët e tjera. A thërëzotit gjëllegjelalu me mëshirën e ti do të tolerojnë ndaj robit e ti për gjithë punët e tjera. E nëse punët me namazin nuk shkojnë mirë, atëherë do të fillojë logaria e detajuar, për cilën Muhammed i Sausen thot, me nuk ishen në hisa dhe unë dhibë. Por të fillojë logaria në detajet, do të thot se ka filluar në dëshkimi për njëri ju. Allah unë arrujtë. Njëri ju do të për namazin e ti, Dhe nëse punët me namazin nuk shkojnë mirë, të da këtë piskë punën. Këmësu salawatin këtëbë hunë Allah ale l'abdi filjoni wal lejda. Fëmën addahunna bi haqqihinna kanë lehu rinda Allahi ahdun anë ju dëkhilëhul gjennë. Pes namazë Zoti ka bër obligim për besimtarin dhe besimtarën në një ditë nat. Kush i kryen rregullisht dhe siç duhet ka dhës tek i mardhë Zot se do të jetë prej banorëve të xhenetit. Prandaj kujdes me namazin. Kujdes me namazin sepse është gjëja më e rëndësishme. Me të cilën njëriju dhëtë atakojë Zotin e ti në botën tjetër Për këtë arsujë në fillim të kësa i khut bje thash Njëriju ka dy takime në Zotin Takimi në këtë botë Që është takimi me namazin Në momentin që njëriju lidhet namaz dhe thot Allahu Akbar Allahu Zotin gjithësit së këthehet nga robë i ti Dhe në momentin që njëriju namazin e ti Thot alhamdulillah i rabbi alemin Zotin i përgjigjet Në momentin që thotë Ar-Rahman Ar-Rahim, Zoti i përgjigjet. Flet me të Zotin që sis. Nëse punat e njerëzit me takimin e kësaj bote me Zotin shkojnë mirë, ti je i sigurt se punat e ti në botën tjetër do të shkojnë më mirë. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për mënyrën se si do ta përjetojnë besimtarët Kiametin dhe ditën e gjykimit, e cila do të zgjasë 50000 vjet. Zot Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem shembulli i ditës së gjykimit për besimtarin ose për besimtarën është si një namaz farz një jetë në jetën e kësaj bote. Shembulli i ditës së gjykimit me të gjitha detajet e saj për besimtarin ose besimtarën në botën tjetër do të tjetë si jetë si shembulli i një namazi farz në jetën e kësaj bote, sa zgat sabahu, apo sa zgat dreka, apo sa zgat ighnia, apo sa zgat akshami, apo sa zgat i'atcia. Kaj që të tjetë bota tjetër dhe dita e rinjallës për besimtarin. A ma për besimtarin, për atë besimtarë dhe për atë besimtare, për cilët Zotët Gjellegjelalu ka folur në Kuram, në një kapitull të veçant, duke e qua e tur elë mut minun, besimtarët. Për ata besimtarët cilët i përmbahen, asaj që të thotë Zotët, dhe asaj që të odi dërguar i ti, sallallahu aleyhi oselleb. Nësallahu, Zotin i gjithësis, me emat e ditë bukur dhe me atributet e ditë larta që të nabëjn e mëve për këtyre besimtarve, që botën tjetë të dhe akalojnë mirë dhe rahat dhe pa logari, Allah është një mëshirë shumë e ropët e ti. I lu të mi Zotin i gjellë dhe gjellaruhu, që mos lërë në mesin tonë sot këtu njëri pa e falë dhe pa e mëshiruar. O, Allahu, Zotin i gjithë vetëm se me gjuna dha falura dha të mëshuruar o allah o zoti i gjithësisë na bëj ne prej aty në xhenetlije që ecën mbi sipërfaqen e tokës o allah na mundso që fjalët tona të jenë fjalë xhenetlisht që veprat tona të jenë vepra xhenetlisht që sjellja tona të jenë sjellje xhenetlisht o allah na ruaj që mos të jenë fjalët tona fjalë xhehenemlisht o allah na ruaj që mos të jenë veprat tona vepra xhehenemlisht O Allah në ruaj që gje më stjenë s'jellë e tonë, s'jellë e gjëhenë mlish. Allahu Gjebe Gjelalu hu në Kur'an në famëllartë i drejtojët njërzimit duke i thënë Fëmënja amel mithkala dhe rrëtin khajra i jera Omejja amel mithkala dhe rrëtin shërra i jera Kushtë bënë një puntë mirë sa do e voglë të gjithë dhe të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të gjith a kush bën një vepër të keqe sa do e vogël që ti jet, sa një grimë se ti jet, prap do ta gjej tek Zoti e gjësis. Allahumma hasibna hisaban yasira. O Zot, na bën neve për atë në besimtarve për cilët ke thënë se do t'i marrësh në llogari të let ditën e gjykimit. Allahumma jalna mimmen yu'ta kitabahu bil yamin. O Zot, na më thuaj që bot në botën tjetër ta marrim regjistrin e veprave në dorën e të Djevlit. Amin. Në mbjëdhëm të këtë për të gëcu salagata dhe selame, më të dashër në zotit dhe dë dërguarin e ti, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallim, se gjithë më shhishme në Kur'an, thot, inna Allahe wa melaiketahum ju sallumna ala nëbih, ja ejuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallajta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, inna ka hamidun mejidë, Lëzër besimtarë dhe modra besimtare, normalisht të gjithë ne kemi qenë në kohërencë të plotë me njarjet që ka ndodur në shamë, në zemrë në shamit në siri. Dhe normalisht besimtarë të kësaj gjamië, me duatë e punutit, me lutit e gjumave, janë ndrejtuar zotë të gjellë e gjellalu hu, që situata dhe gjendja atjetë regullohet dhe përmirsohet, dhe sot duhet t'i rapë një lajmë të mirë se me shpres në të malit Zot, diktatori dhe familia e ti që kanë 20 vjetë që pinë gjaku në popullet Sirian, janë nukëshkuar drejtë fundit, kanë filluar negociatat për largimin e ti dhe për ikin e ti nga Siria, pa ndoshtë a Zotë është me imë shirë shumë kajqë, dhe ua mundëson atje muslimanve që t'a bënë shembul e t'i rapën dënimin në këtë botë për paraset dhe bota tjetër. E nësishmë është që situatë atje është shumë mirë, ështëria e lirë si janë ka hetër shumë mirë dhe gogja mirë, dhe vetë Rusia sot deklaron të se qështja në Siri është mbyllur me kuptimin që a i pushtet i ka ditët e nëmëruara. O Allah o Zotë i gjithësisë, Ne të falenderojmë për të ty o Zot për mëshiritet tuaja që ti na ka dhënë. Dhe ty të falenderojmë o Zot që i ndihove vëllezër tanë. O Allah, çojë ndimin tënd deri në fund mbi vëllezër tanë. O Zot çlioje popullin e Siris nga diktatura e levit e komuniste e Basharës al-Said. O Allah, mundsoj u muslimanëve në atë vend, që ti kthehen fesë tënd, ti të kthehen shariat tënd dhe ti të e theja dhe Islami më së fundi gjykuesi i jetës e tyre, ashtu si që dëmë dhe vetë populli. Amin. Vleze të nëruar, sot do të bëjmë një thirje në që Allahumë të ala për një vlajnë ton i cili do të operohet e hëma dhe jeshtë gjematlikë, sajë gjamië, kështu që kontributit jua i shë Allahumë të ala dëshkoj për të, praj sa jeshtë premtuar ati dhe pjesat tjetër dëshkoj për gjaminë, Allahumë, jeshtë për blef me të mirë, e për thimis salat, إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله